دا صورت البروج مکی صورت تے او پا دیکھیں دوئش آیاتو نیدی خواب مکی صورت تے دوئش پاکی آیاتو نیدی دا پورا صورت مکی دے او ایک سونو کلمات تی بکی چار سو و چتیس پاکی حروف تی ایک سونو کلمات چار سو حروف تی دا دا صورت شمس نفت نازل شوید او دا صورت تین نمک فحالت جمعی کے پچاسی نمبر صورت دو قرآن دے فحالت نزول کی ویشتم نمبر سورت کی ما قبل پر غبت سنے فما قبل بیان دو وعید دو کفارو او بیان دو عذاب ری. او فدیک اوم وعید دو کفارو ایسا دو عذاب دا موضوعی سنا بیان دو عذاب دو دو, دو, دو موضیینو شکم بیکار خلق بی گناہگار بی او دا دین اپس سورتوش دا وقتما ذاتل بروج الله وی قسم مي ديوي وبرجون وال برجون ذاتنا استوري مراد ذاتل بروج واليوم الموعود او پاګو رض باندې چې هغه حاضريدون کې دا واعده کړی شوی دا وشاي دمه شهود او قسم مي ديوي پاګريدون کې ورو دي او مشهود او کومه چې حاضر کړی شوی دا کومه ته چې بخلې کاذري دي نجومې ورځ نجومې ورځ دا راضي په خلکو باندې کله په زيناتي جمعه پراج دا, جمع دا, دا, جمع دا, دا, جمع دا, دا شاهد او مشهود ده عرفات روز ده چې غلطه ځای پرته خلق ورلال ته دي دا روا چې د خلق ته ځای ده پرزي هغه چې د خلق ورلزی غورتال پتر ته دي نو کوتینات اابو حدود قتل کړي شو دغو حدود دا دغوانه دا اتابو حدود دا کاندې کنه تونکی دا ژوند دا, دا, دا عبد الله ابن تامر د پیانوس زمانه کې دا وړوکه معشومه دا, دا مشهور وا خیر نزول دا څلای ورکه ونې ماشوم عبد الله ابن تامر نوم دا د قيانو زمانه وا د قيانو په زمانہ کې د جونو دا ماجون دبا بادشاہ جون چې کله د بادشاہ غراهب چوغا جادوگر هغه ټوق دغه شو کمزور شه مرګ وخت ته نږدې شو ماشوم را لراولېګه ځکه هغه تا خپل چالوخه نوغه د عقال خدمت کړي بادشاہ ول د ماشوم لې یو پلاره کې دین دې ده هغه موحد د هغه ترام ته د خپل جادوګر نه بمته یو را دې کې خیال راغې پلار باندې یو دو یې سناور شرم دا ناس لاره بن کړې دې په خپل اکوا نه بي را کوه دې په ناراضي نو دې چوکا تدبه الله کچري دې جادوګر دآ دین پریشتو نه جما پدې کاني باندې دا وشرمه ممرو او کچري دې را هېدا دین ته یو الله تعالی تبلنه ورکه دې ځکه نه ورغمدا کې دې دې شکار یې ویشته مرې په ځای مرشه خلک ټول وی ودا کولی ولیده الکرهمن دې شا ورته زمات سرګېل اندي ذات یې کنجلات بیراکه دل الله وته یې کړی شا بورته ما برګه महाराज دنجلاد بیراکه دې کال اسلام په مذابو اوبه یې شو جو ټول قلب دې شو بادشاہ دا پته ولګې بادشاہ دې منې کو دینه منې کې بادشاہ کو جانو تویره ماشوم بودی غره ته او کې جوی راوی او دې غره جو انو دې راپر نو ته فوجان په مته راي بیا وته تمندر ته بو دې کیشته کی صورت تمندر میا تورتی د فوجانو کی دېشتن ټولو پای دره دې دغه تفارش بیا وا پتره بیا بیا را له دې له تا به چل سی یذما چل داو چې تا سره یو نیندبر وا کلیو غشه او ټول کوم برا جمکه چې کوم را جمکه انو بیا و ماده تلندو نيته او غشه بگی کې دې نو تبو وې على ملت هذا العبد هذا الغلام چې توه چې پرورديګار دې غلام باندې دې امرول غواړ نه چې زما د پرورديګار نوموالې زما مرشه چې دا که ته وکړنه دې مرشه چې دې مرشه ډېر پس د حضرت معاویه اورکل دې چې رئیس ته د قبر نه ان دې په قبر کې نات تو کاغذه میراث لا څه تو چې لا څه ورنل په دې نو په واره روان شه حدیثونه ثابت دې نه دې ملي وې مله کوتاګ زما د داب لهغنه تامرچو انو دغه وقته دای چې بیا وشتو دغه غشی باندې دغه خلقو ایمان را دغه ایمان را د ویل کاندې وکونسته اورې په بلک خلک به ورته وشتل راور براخته د بادشاہ خلک په زول هغه مسلمانانو خپل شو دي دل یو زنه نه وا دغه پترخ کې بچي او نو بچي په پری په دغه کاندې تا هغه ور بچي ورته موره وای ورې کوپر کړي مو او بالکل یاریګه متره ټوپ کډیو ورته دابور نه راغو جنت ته انو ماشوم د غېګ بچیو هغه مور ته چې راکلند دا ذکر کوي وای خدای له اصحاب الردود الوقود دا تورنه چې په شاکوالو ایته ما لري په او دای په تناستما چې تا او علامه ای پالونه بیل مومنین شهود او دای پاغا علامه ای پالونه چې به کول په دې مومنا به شهود حاضر تماشه کوله ومانه قم منو دای کې به نو ګنله یلایمنو بالله العزیز الحمیذ مگر دا چې ایمان راوړو پال لا باندې چې هغه غله بيواله تاریخ کړی شيره الیذین اولک السماوات والارض هغه ذات یې هرې ملکیت دار مانو نه زمکو دي والله على كل شيء شدید الله تعالی پارځوانه ګوا ده ان الذين فتنوا المؤمنین فتاتترا الغزان جزااب ورکړي شو اذاب ورکړي مؤمنان ذول مؤمنات مؤمنانخذله ثم من لم يتوب يأتوبنوا واجب بلوا عذاب جهنم دې پر عذاب جهنم دې ولا عذاب العریب دې لپاره حزاب کوو انکه ان الذين امنوا ارتقان جيمان راوړل دونه کارمل کوي ان دې لپاره باغات چې داغې نه لاندې بنېږي نه بایږي دا لویه کامیابی ده په تاکي طرح پکړه ستد پروردگار ډیر تک ده ها ان هو ويب وي ويعيد اغه کومبي زله پیدا کول کې په دويان بم بیا پیدا کولږي او هو الغفور والدود اغه مقراته الوالد ود محب المؤمنان لري زله هرشل مجيد ها عزت والد هرشل فعال للمريد <سؤال> <سؤال> حکارت چې د کوم ارادو کې خامخای کیه اله تاک عزیز الجنود هرغه تعالی کتاب لنخترو فرعون او تمود فرعون او د تمود بلل الذين كفروا في تكذيب بلک دا خلق چودې په کافران په تکذيب کے پراعود او قران والله هو الولی المحیط او الا تعالی الذين چار چار پیره تدوینه چار چار پیره راګیرون کې تدوینه را بلوا قران المجید نا قران مجد والے د مکتوب دې اله او محفوظ کې تمام حاضرین ان شاء الله حاضرین مول وختو وخته انشاء الله ته منظورې حاضرین مول وختو مختلف دولت کې بوم دې شریف راورودي تابعته به ان تشریف راورې نور علما کرام د مردان مولانا سید اکبر ته ویوم تشریف راورې او نور داوته نه افوانان هم هر ځای په دقیق الله ته منظورې تمام حاضرین تر ماقامو پروګرامي بیا به ما ستن مو وخت په طریقې به دې پروګرام ان شاء الله تبا سبق له خپل بلګری شین دې بدولتني دې د تازيري دولت نیمه ان شاء الله الحمدلله لا یحولتو الله اکبر د پاکستان کې صلی الله علیه یو